«До речі», – сказала Марго, – «я не розумію, чому ми пожертвували цілим андибером». В одній народній думі розповідається про те, як тоне корабель, козаки в паніці, а писар Олексій Попович сповідується у своїх гріхах. Однак його не кидають у море, а лише відрубують мізинця». І ми могли бійтися лише одним найгрішнішим місцем Андибера. Публіка злорадно захихотіла. Уперед, пролунав голос шефа. «Так, я йду перший», – а замикає ряд Сидоренко. «Лесю малюю лінію на стіні. Стіна, здається, з якоїсь глини. Ідемо вперед» поки кудись не вийдемо. «А що, андибера шукати не будемо?» – невпевнено сказала Марго. Однак на неї всі агресивно зацитькали. Екскурсія якийсь час ішла понуро і тихо, в безчастці. Знову почулося свідчене схлипування. Я задихаюся – Мені бракує повітря, мамочку, хочу додому. Однак на неї ніхто не зважав. Тупо йшли. Раптом ліхтарик шефа, ковзнувши по стіні, наштовхнувся ще на одне умуроване в стіну обличчя. Знову інстинкт самозбереження виявився сильнішим від логіки, і шеф трактором попхав своїх колег у протилежний бік. Усе повторилося. Втеча, навпомацки, топтання один по одному, крики, галас, плач, істерика, дряпання, лайка. І нарешті стоп голосом Марго після чергового глухого кута. «Так, хто не виписав усі свої гріхи, зізнавайтеся», – менторським тоном сказала вона. Усі посилено стали перебирати в пам'яті всі капості, підлості, зради, брехні, і виколупувати їх на стіні. Трохи заспокоївшись, усі вирішили йти далі. Шеф скомандував. Шикуймося я попереду, Сидоренко позаду. А де Сидоренко? Сидоренко, гоу! жалібно заволали люди. Проте печера мовчала. Світочка істерично зареготала. Марго хотіла зробити те саме, але не вийшло. Не могла видушити і звуку пельки. Одна леська не здригнулася. А тепер мені цікаво, що Сидоренко написав на стіні. Хоч це було негарно щодо колеги, однак усі знову злорадно захихотіли. «Досить!» – гримнув шеф. «Ходімо!» Ну, а хто ж усе таки йтиме позаду, поцікавилася Леська. Може, ви, шефе? Той на мить замислився, мабуть, таки доведеться мені. Я проти, заврещала Світочка. Ми одні баби всі загинемо. Тут зникають не за місцем мушеренці, а за гріхи, зауважила Маргу. А ти звідки знаєш? Ось і йди останнє. Е, ні, в мене троє дітей. Ось бачиш, а казала за гріхи. Гаразд, Марго, я піду, похмуро сказала Леска. Давай руку, запропонувала компроміс Марго. На цей раз усі йшли в якомусь дивному стані напруженої байдужості, відстороненості, і йшли довго, дуже довго. Світло ліхтарика слабло. Прохід звужувався і звужувався, тіло не відчувалося.